Кейм Макдонал. «Цей химерний світ». Текст читає Сергій Орубчук. Розділ 19. Ганна за все життя втікала лише одного разу. Та й те від невдалого шлюбу. Імпровізований вихід із офісу цього химерного світу точно найближчим часом не повторював би жоден Санта в Різдвяному фільмі. Вона чи то злізла чи звалилася, тримаючись за трубу а потім виконала роль подушки безпеки для боса, який безцеремонно гепнувся згори. На щастя, ніхто нічого собі не зламав, але дещо таки серйозно постраждало, зокрема, її гордість. Бенкрофт із притаманною йому галантністю заявив, що варто найняти дівчину з більшими габаритами. Накрита простирадлом машина стояла в просторій повіці за церквою, де я сусідила з напівпорожніми бляшанками із фарбою та речами, якими ніхто не користувався. Але викидати їх також не бажали бо ж раптом колись стануть у пригоді. Ганна стягнула простирадло і з подивом побачила великий темно-зелений ягуар. Він, вочевидь, уже давненько не проходив техогляду, але був у значно кращому стані, ніж усе інше майно Бейнкрофта чи сам Бейнкрофт. Кілька разів Ганну марно силкувалася завести двигун, і нарешті він закашлявся. Бейнкрофт витягнувся на задньому сидінні і гаркав інструкції та зайве критикував, поки Ганна кермувала. Будівля Деннард Велетенський 42-поверховий хмарочос вивищувався над усім містом в чітамгіл, Шибки вставили майже скрізь, крім кількох верхніх поверхів, у яких досі виднівся кістяк бутівлі. Бенькров давав чіткі інструкції, за якими Ганна зупинила машину на тротуарі за двома поліцейськими автівками. Її пасажир пояснив, що так припаркувалися б лише ті, кому тут потрібно бути. Подівельний майданчик був обгороджений високим парканом із сітки. Віддалік розташувалися два модульні будиночки, а навколо них зібралося багато людей у касках, якими плачували перерву на чай. Також там було кілька напружених людей без касок, яким, певно, доводилося пояснювати керівництву, чому стільки людям платять за розпивання чаїв. Співдюжини офіцерів в однострої обступили намет, на швидкоруч зведений посеред майданчика. Видно було, як люди спецодязі криміналістів входять і виходять. Догани раптом дійшло, що в наметі. Найімовірніше, ховають тіло Саймона. Вони з Бейнкрофтом підійшли до воріт, і Ганна підвела голову, щоб роздивитися будівлю, бо хотіла бодай на щось відволіктися. Вже бачила споруду з автобуса, але вперше підійшла аж так близько, щоб розглядіти ледь ввігнуті чотирьох краї стіни. І лише тепер опинилася достатньо близько, щоб цілком усвідомити, яка ж висока ця будівля. У голові вигулькнула думка. Це ж скільки Саймону довелося спостерігати наближення землі? Муторошна думка. Бенкрофт зупинився перед поліціянтом, який чатував на воротах, молодим хлопцем. Ганна вирішила, що той недавно на службі. Здавався водночас знервованим і знудженим. Пробачте, сер вхід перекрито. Так, так. відгукнувся Бенкрофт. Це місце злочину. Ми знаємо. Інспектор Стерджес просив, щоб ми прийшли. Ганну вразило те, що це не було брехнею. Але й правдою було не до кінця. Ну, я. Бенкрофт ішов далі. Він на даху «Я...» е, «Не турбуйтеся. Бенкрофт протиснувся повслобця. «Я сам його знайду!» Ганна усміхнулася констебливі і пішла слідом за босом. Майже фізично відчувала, як він замислився над тим, що ця подія може принести йому проблеми, але не зрозуміла, чому саме. Бенкрофт ішов будмайданчиком, посмогованим доріжками бруду від коліс важких машин. Зупинився посеред відкритого простору, зміряючи очима будівлю, а тоді роззернувся. «А нам точно можна тут бути?» – запитала Ганна. «Тобто...» Головне в житті, відказав Бенкрофт, уміти завше триматися так, наче знаєш, що робиш. Так казала Маргарет Тетчер. Серйозно? Він повернувся до неї з ледь піднятою бровою. Ні, але дякую, що підтвердила мої слова. То як помітила щось? «Ем, Наприклад, Бенкрофт похитав головою. Серйозно, нічого. Ну, я хотіла сказати. Ганна роззирнулася. Очевидячки на медкриміналістів не становив звичного видовища. Але поза цим будмайданчик мав цілком банальний вигляд, хоча Ганна і небагато знала про такі місця. «Ну ж бо», – квапив Бейнкрофт, – «зараз мені нема коли водити тебе за ручку і все пояснювати». Він пошкотильгав до будівлі. Ганна пішла слідом, намагаючись поводитися так, наче вона має тут бути. бо спрямував туди, де по завершенні будівельних робіт мала розташуватися рецепція. Але поки що там не було нічого, крім голого бетону де не де накритого пластиком. Ліфт охороняла леді констебель, яка підозріливо спостерігала за їхнім наближенням. «Інспектор Стержес», – заговорив даний Бейнкрофт, – казав, що хоче нас бачити. Він підійшов до кнопки виклику ліфта і хотів був натиснути, але поліцейська загородила її. «Пробачте, сер, але хто ви?» «Вінсент Бейнкрофт. Інспектор Стержес сказав, що хоче мене бачити, а в мене не так багато вільного часу». І хоча у його відповіді не було ні грама брехні, Загалом, правдою це назвати не можна було. Констеблеса зазирнула в теку, яку тримала в руках. «Вас немає у списку», – Бейнкрофт знизав плечима. «Це свідчить, що ваш список складений недбало. Погоджуєтеся?» «Інспектор просив вас зустрітися з ним саме тут, на горі». «Звісно, ні», – позвався Бейнкрофт. «Я просто прийшов гавловити, бо мені ж нема чим займатися». Не обов'язково говорити у такому тоні, сер. Моє завдання – пропускати тільки тих людей, які мають повноваження тут бути. Можете грубіянити скільки завгодно, але факт залишається фактом. Бейнкрофт вдавано зітхнув. Добре, вибачте, офіцерко. Так, інспектор Стержес попросив нас якнайшвидше зустрітися з ним на даху цієї будівлі. Он ваш колега. Він махнув обіг в рід, які вони щойно пройшли. Зателефонував і уточнив. Якщо бажаєте, можете теж перепитати. Але просто попереджаю, що того разу він не надто зрадів, коли його відволікли. То ви нас пропустите чи ні? У цій репліці вже ледь не кожнісіньке слово було цілковитою брехнею. Гана, яка подумки вела рахунок, ледве стримувалася, щоб не вказати на стрімке підвищення вірогідності неприємного фіналу. Поліціянтка зважила слова Бенкрофта і неохоче вручила йому теку. Він шевденько поставив підпис і передав теку Ганні, яка зробила те саме та кволою усмішкою повернула папери поліціянці. Поліцейська натиснула кнопку виклику ліфта і роз'їхалися двері центрального з трьох наявних. Вам на останній поверх, потім ліворуч і піднятися сходами. Бен просто кивнув, і вони з Ганною увійшли до кабіни ліфта. Коли двері зачинилися, Ганна повернулася до нього. Ми що й не скоїли злочин? А це не ти кілька тижнів тому підпалила будинок? То чого тут все? Просто кажу, тебе ж не посадили за грати. Перше, що Ганна зауважила на даху вітер. Унизу він був не такий сильний, але тут йому нічого не заступало шляху, і він пронизував тіло наскрізь. Куртки з собою не було. Бо годину тому вона пішла за босом до його кабінету і не подумала, що треба вдягтися і бути готовою, в разі чого опинитися на даху хмарочоса. Вони з Бенкрофтом усміхнулися і кивнули кільком поліціянтам у однострої, поквапливо їх проминаючи. Відповіддю на це був трішки спантеличений вираз кожного обличчя. Підозра змагалася з думкою, якби вони не мали бути тут, їх би тут не було. Бенкрофт пошкандибав до краю даху, ближче до фасаду, а Ганна плентилася свідом. Біля карнизу стояв жовтий номерок. Напевно, там знайшли якийсь речовий доказ. Бейнкрофт підійшов до самого краю, глянув униз. Ганна зупинилася за кілька кроків від нього, але й на такій відстані їй запаморочилося в голові. Хм, цікаво, пробурмотів Бенкрофт. Вам допомогти? Ганна озирнулася. До них підійшов чоловік років 30 з густим чорнявим волоссям, акуратно підголеною бородою та бадьорою усмішкою. Ні, дякую, озвався Бенкрофт. «Ми до інспектора Стержеса». «Ясно», – відповів чоловік. «А він вас просив зустрітися з ним просто тут». «Так». «Я так не думаю». Чоловік дістав із кишені гаманець і розкрив його, показуючи посвідчення. «Бо інспектор Стержес – це я, а вас заарештовано за перешкоджання констеблям під час виконання службових обов'язків». «Йой», – вирвалося в Ганни. «Так, далі Стержес, просто пояснюю. Ви не зобов'язані нічого казати». «Але можете нашкодити своєму захистові, якщо вас про щось запитають, а ви не відповісте того, на що згодом спиратиметеся в суді. Усе, що ви скажете, може бути використане як доказ». «Чудово!» – Венкрофт пошкодив до Стержеса. «Але перш ніж ми підемо». Він поплескав себе по кишенях, наче намагався щось знайти, а потім розвернувся навколо. «О, те, що треба!» – він вихопив у інспектора Стержеса з рук гаманець і скинув з даху. Бешкетник Нессі минулого тижня сталося ДТП, внаслідок якої шість діжок найкращого шотландського віскі впали в лохнес. Несс. ці події, дуже стурбовані новинами про зміну в поведінці найвідомішого мешканця озера. У вівторок, чоловік, який вийшов на пробіжку, розповів, що бачив схоже на динозавра створіння з дорожнім конусом на голові, яке, вочевидь, щось не поділило з електричним стовпом. У середину, о десятій вечора, 24-річний Майкл Берімор, ненадійне джерело, із міста Івернес, неподалік вигулював собаку. Коли він підійшов до автостоянки біля озера, хто побачив Несі на своїй машині. Цей придурок заліз на мою машину і скакав на ній. Я прямо бачив у гівнюка радість на пиці. Ви ж не записуєте, ні? Відтоді мою машинку постійно тягне вправо. Обурення не завадило містерові Берімору розмістити автівку на платформі продажів eBay, де на момент написання даної статті ставки на машину, яку роздушив Несі, сягнули вже 22 500 фунтів. Також повідомляємо, що міс Ірена Віліс, яка три місяці тому заявила, що вийшла за Несі заміж, розповідає, я вирішила, що потребую часу, щоб переглянути стосунки після недавніх подій. Вона просить пресу з повагою ставитися до її особистого життя в цей нелегкий час. Розділ 20. Інспектор Стержес Увійшов до кімнати для допитів стерфорської поліційної дільниці і побачив, як чоловік, який перебував усередині, заснув, поклавши голову на стіл. Він опустив теку навмисно, щоб вона гучно ляпнулася об підлогу і був цілком задоволений болісним виразом на обличчя затриманого, коли той отямився. Ой, містере Бейнкрофт, сподіваюся, я вас не розбудив. Вибачте, вибачте, Бенкрофт потерочив. Мені снилося, що я позиваюся на Манчестерську поліцію до суду. «За безпідставний арешт. Як думаєте, як там зараз на Таїті?» «Гадки немає. Терже сів навпроти. Я лише молодший офіцер правоохоронних органів, не такий, як ви, Вінсета Бейнкрофт, колишній взірець усіх журналістів. Тепер, щоправда, ви лише головний редактор. Він показав номер цього химерного світу, який вийшов кілька тижнів тому із заголовком «Зомбі Елвіс з'їв мого хом'ячка». «Здається, ви низко скотилися. Гадаю, вам таки потрібна відпустка». А, тож, – погодився Бейнкрофт. – Не заперечуватиму. Я пережив важкі роки. Коли мене не по-дитячому штирило, навіть думав, чи не вступити до лав поліції. Чи можу дізнатися, за що саме мене затримали? Перш ніж перейдемо до цього. Стержес уімкнув диктофон, який лежав на столі. Інспектор Стержес проводить допит містера Вінсета Бейнкрофта. 11.38 ранку, 6 березня. Чудово! – похвалив його Бейнкрофт. Тоді я повторюю своє запитання. За що мене затримали? Якщо навіть не згадувати про перешкоджання констеблям у виконанні службових обов'язків, гадаю, марнування часу поліцейських уже не аби що. Справді? То це я вас тут замкнув і тримаю. Можемо обговорити причину, з якої ви тут. Я наказав своїй офіцерці запросити вас для допомоги в розслідуванні, і менш ніж за годину тому ви вдерлися на закрите місце злочину. Бенкрофт енергійно почугав голову. Гадаю, причина в недостатньо розвинених комунікаційних навичках. Але я переконаний, що сержантка Вілкерсон ні в чому не винна. Може, їй варто пройти якийсь додатковий курс? Дякую за пораду. Ви ж експерт з розвитку підлеглих. До слова, ви не могли б розповісти, які взаємини у вас були з Саймоном Брашем? Ніяких. Правда. Так, він хотів працювати у цьому химерному світі. А я неодноразово і доволі часто доводив йому до відома, що не прийму його. А його мати стверджує, стеже, подивився на нотатки в записнику що він кожного дня приходив до вашого офісу, а ви мучили його, цитую, не давали змоги приєднатися до команди. Ні, відказав Бенкрофт. І з усією повагою до материнської жалоби ніхто нікого не мучив. Він дуже хотів отримати роботу в нас. А вам подобалося не давати її хлопцеві? Його навички не відповідали нашим критеріям. Я читав статті, які він надсилав. Коли він робив успіхи, я на це зважав. Його роботи ставали кращими. Чи не вважаєте ви, що ваші постійні відмови... Могли підштовхнути його до смерті. Ні. Чому? Можете вважати це чуттям. Стержес ледь здіймав бруву. Той самий славетний інстинкт, який привів вас від найкращих британських таблоїдів до... Стержес знову показав на газету на столі перед собою. Заголовків штабу у моїй пікві осилилася нечисть. Бенкрут силово всміхнувся. До речі про інстинкти. Ви без проблем знайшли свій гаманець. Так, дякую за турботу. А де він був? Стержес невимушено погортав записи. Відхилився приблизно на 20 метрів на схід від того місця, куди ви його кинули, чого й слід було очікувати, зважаючи на сильний західний вітер, який зазвичай дме в Манчестері, як було й ночі. Він глянув на Бенкрофта. Ви справді думали, що лише вас напружило місце розташування останків покійного містера Браша на захід від будівлі? Що топікопи до такого не додумаються. Після розмови з сержанткою Вілкерсон у нас було враження, що каверзви не очікували. Якби у вас склалося інакше враження, це свідчило б, що вона погано виконує свою роботу. А її робота полягала в запрошенні вас у дільницю для допомоги в розслідуванні. На даному етапі ви не можете виключати певних можливостей чи наполягати на конкретному розвиткові події. «Я схильний виключити суїцид», – заявив Бейнкрофт. «Чому ж? Я обговорився з криміналістами. І вони запевняють, що з розбігу з урахуванням зміни вітру…» Бейнкрофт засміявся. «Копи не тримається». Про Саймона багато чого можна було б сказати, але спринтером його не назвеш. І це ще за кращих умов, а врахуємо, що він подолав 42 поверхи. ви взяли, що він піднімався сходами. З того, що жоден ліфт у будівлі не охороняють, як частину місця злочину. Ну, і скажете, що ми не вчинили розумно? Запитав Стержес. Ми? Ні. Тепер Стержес силковано всміхнувся і відкинувся на спинку стільця. Якщо у вас є кращі пояснення, містер Бейнкрофт, я уважно слухаю. Нема. Хоча і за відсутності пояснення не намагався б дотримуватися найзручнішої, хай і аби як зліпленої версії подій, аби лише справу закрити. Так. слід до удар. Я знаю про вашу любов до неправдоподібного. читав вашу газету. Але в мене є запис з камер спостереження, на якому містер Браш без жодного супроводу обходить систему охорони та йде в напрямку сходів на дах. Двоє моїх офіцерів цілий ранок переглядали записи з трьох різних камер, які показують ліфти і сходи. З'являються на цих записах лише двоє охоронців, які змогли підтвердити, що на момент події перебували далеко від будівлі, а бідолашний небіщик Містер Браш до ліфтів не наближався. Чи є у вас якісь теорії на пояснення цього?» Бенкрофт стинув плечима. «Пропоную на такій ранній стадії не виключати чинника некомпетентності поліцейських». Стержес якийсь час мовчав. Просто дивився на Бенкрофта, який своєю чергою з усмішкою дивився на нього. «На чим працював Саймон?» – запитав Стержес не маю. Невже? Так. Про всяк випадок нагадаю, що наша розмова записується і може бути використана як доказ. Матиму на увазі. А також хочу, щоб ви мали на увазі. За весь час, ніколи мене сюди привезли, мені жодного разу не запропонували чаю. Стержес нахилився ближче до нього. Знаєш, у чому річ, Вінсенте? Я ж можу називати тебе на ім'я. У жодному разі. Тось ось у чому річ, містер Бейнкруфт. Я познайомився з Саймоном Брашем учора на місці непоясненої смерті в Кеселфілді. Він назвався репортером цього химерного світу. «Справді, минулого тижня до нас у редакцію завітала жінка, яка назвала себе результатом схрещення Бориса Джонсона з королевої планети Мактеки. Я до того, що люди можуть казати, що завгодно, але це не завжди правда». «Погоджуюся», – сказав Стержес. «Але мені достатньо легко уявити, що люди, які на вас працювали, брехатимуть, бо цім то такого не було» а ось у портилежне мені не віриться. Прозвучало запитання, на яке я маю відповісти. Чи ви зі мною просто фліртуєте? Ви знайомі з Джоном Маквайром, відомим також як довгий Джон. Не чув про такого. Хто це? Він, власне, вже ніхто. Це жертва вчорашньої непоясненої смерті. Хоча Саймон запропонував власне пояснення. Невже? Яке ж? Інспектор Стержес відкинувся на спинку стільця. З огляду на рівень вашої допомоги слідству, містер Бейнкрофт, Цю деталь я прибережу для себе. Як щодо такої співпраці? Я вам щось дам, і ви зробите послугу у відповідь. Залежно від того, що ви дасте. А вже ж, погодився Бейнкрофт, ви перевіряли карту пам'яті з камери Саймона? Якої камери? Цікаво, протягнув Бейнкрофт. Він завжди носив камеру на шиї. Скрізь із нею ходив. Її не було на тілі? Ні, але й... Їх перебив стукіт у двері. Несміливо зазирнула сержантка Вілкерсон. Стержес глипнув на годинник. Інспектор Стержес робить перерву в допиті об 11.41, щоб поговорити з сержанткою Вілкерсон, яка вийшла до кімнати. Він поставив запис на паузу. Це не могло почекати Андреа. «Пробачте, боси, прибув захист містера Бейнкрофта». Стержес глянув на Бейнкрофта. «Я не викликав адвоката. У мене нема адвоката, і я не бажаю, щоб тут протирали штани, якісь судові пацюки. Красно, дякую». «Вона каже, що працює в газеті», – додала Вілкерсон. «Типу, юристка цієї компанії чи щось таке?» «Вона?» «Вона?» – перепитав Стержес. «Це ж не...» Вілкерсон ледь помітно кивнула, і Стержес вилаявся собі під ніс. «Знаєте...» – Бенкрут широко вискалився. Напевно, то була посмішка. «Гадаю, мені навіть варто було побачитися з цією леді. Хоч би, ким вона там була?» Стержес кивнув Вілкерсон, і та вийшла з кімнати. «Тепер-то ви вже шкодуєте, що не запропонували мені чаю, еж? зловтішався Бенкрофт. За секунду двері знову відчинилися, і Вілкерсон увійшла в супроводі жінки, яка була... Бенкрофт не був певен, чого саме очікував, але точно не цього. Стержес підвівся. «Вітаю, міс Картер!» Поповнення їхньої кімнати мало зросту десь із півтора метри, і це ще разом із кількасантиметровими підборами. Білява з короткою стрижкою, а овальне обличчя – Лечі повінця заповнила усмішка, що витіснилася інше. «Привіт, Тома! Маєш гарний вигляд! О, я дивлюся тут досі, не поновили декорації!» Вона говорила високим тонким голоском, який міг би дратувати, але лише до того моменту, поки не почується схоже на кулеметну чергу, переливча хихотіння. Після цього приходило усвідомлення справжнього значення слова «дратувати». Ще не підійшовши до Бейнкрофта, вона вже подала йому руку. А коли підійшла, впустила на підлогу купу тек. «От не зграба! Що ж це зі мною?» Вона знову захихотіла. Інспектор Стержес закотив очі, але допоміг міс Картер зібрати файли. «А ну, Томі, бешкетнику, не читай мені тут нічого. У мене тут захист з половини манчестерських невинних, ну і кількох винних теж». Щойно файли дбайливо зібрали і склали на стіл. Жінка знову простягнула Бейнкрофту руку. «Спробуємо ще раз. Вероніка Картер до ваших послуг». Бейнкрофт потиснув її руку і спробував чимно сміх коли міс Картер знову захихотіла без жодної очевидної для нього причини. Тоді граційно всілася на стілець біля нього. Стержа знову запустив запис. Прокоментую для протоколу, що до нас долучилася міс Вероніка Картер, яка, як мені повідомили, виступатиме радницею газети цього химерного світу. Я нічого не плутаю. «Ні», – сказала міс Картер, – «здебільшого ні. Але з огляду на офіційний характер нашої розмови, невеличке виправлення, якщо дозволите». «Я докторка Картер». «Так, аж вже погодився Стержес. «Докторка Картер». Жінка по-приятельськи штовхнула бенкрофталіктем. «Доведеться це ставляти де тільки мужу». Знову цей дурнуватий сміх, і вона знову повернулася до Стержеса. «Гаразд, припиняю викаблучуватися на диктофон. Тепер перейдімо до того факту, що я приголомшена, бо поліція Манчестера вже взялася садити під замок журналістів лише за те, що вони виконують свою роботу». І їхня робота не передбачає введення поліції в оману. ой ой, та годі, трішки перестаралися, теж не Вотергейт. Знову це бісове хихотіння. Заради справедливості містер Бейнкрофт із Місвіліс теж на Вудворта з Бернстайном не тягнуть. Ви читали статті того часопису, який захищаєте? Так і дуже прискіпливо, миттю відповіла Картер. Це захопливі розвідки в світі незбагненних, розмаїтих колоритних вірувань яких ми, як члени вільного суспільства, маємо право дотримуватися. Саме існування такої газети приносить неоціненну користь нашому суспільству. Так. Тон Стерджеса вказував, що він просто підтвердив факт цього словесного потоку. І цю думку я доноситиму головним редакторам усіх газет країни, якщо за 15 хвилин не вийду звідси в супроводі свого клієнта і його співробітниці, хай де вона зараз перебуває. Ви мені погрожуєте, міс Картер? Докторка. І господині, Томі Том-Том. Я б ні за що такого не робила. У двері знов постукали. О, сказала докторка Картер, як вчасно. Найімовірніше, це сержантка Вілкерсон хоче сказати, що вас кличе до телефону головна інспекторка. Я їй набрала дорогою сюди і трішки пригрозила. Нова порція хихотіння. Двері відчинилися, але не стигла Вілкерсон і слова сказати, як стержес відіпхнув її та грюкнув за собою дверима. Хтось сьогодні став не з тієї ноги, чи не так? Мовила докторка Картер. Це Іва заговорив Бейнкрофт. «Мені нема на що скаржитися, але... Ви юристка цього химерного світу?» «Так, але я головний редактор і ніколи про вас не чув». «Ви вже раніше потребували послуг юриста?» «Ні, але... Ну, ось і все. Якщо вам полегше, я цього року запрошу вас до своєї контори на різдвяний корпоратив». «Я люблю корпоративів». «Супер, заощадимо на їдлі та стільцях». Двері відчинилися, і знову ввійшов стержес, Уже я не в доброму гуморі. «Дякую за те, що приділили нам час. Пробормотів вінну підлогу. Ви можете йти». Чудово. докторка Картер зібрала свої теки. «Як завжди, Томе, рада була побачитися з тобою. Ти нормально почуваєшся? Вигляд маєш якийсь дуже. Якщо вже ви про це заговорили, в мене починає розколюватися голова». Доктор Картер пробурчала на ходу. «Це все кофеїн. Ти забагато його споживаєш?» «Дякую, але ви докторка, а не лікарка». Бенкрофт проминув його. «Інспектор, я впевнений, що ми ще побачимося?» «Навіть не сумнівайся». Доктор Картер зупинилася. «Томасе, поводься пристойно. Я знаю, що це була не погроза, бо ти занадто розумна людина, щоб погрожувати у моїй присутності. Але будь обережнішим. Іншим людям таке розуміння властиве. «Так, звісно». Бенкрофт вийшов був у коридор слідом за докторкою Картер, але раптом зупинився і повернувся до стержес «Інспектора, ще дещо». Стержа зітхнув. «Так». «Велосипед Саймона». «І що з ним?» «Він прикутий ланцюжком до огорожі будівельного майданчика». «Дякую, що повідомили. Я подбаю, щоб його повернули матері-небіщика». «Добре. Щоправда, завдання може виявитися непростим. Я його роздивився, коли заходив. На ланцюжку три замки. Як гадаєте, хіба не дивно, що людина, яка збирається вкоротити собі віку, чіпляє на велосипед аж три замки?» Ніхто більше не зронив жодного слова, але вони обмінялися важкими поглядами.